Hej Ken, var var du igår? Vi tänkte spela basket med dig igår. Igår? Jag mådde så dåligt så jag stannade hemma hela dagen. Men jag ringde dig. Ingen svarade. När var det? Igår kväll, klockan sex ungefär. Ja, eh, Lisa ville gå på bio och hon frågade mig. Men du mådde inte bra. Jo, då kände jag mig lite bättre. sa.